Твоя на те воля. Подникла я зовсім вражена і розчарована водночас. Бо і тут, як і на землі, існував якийсь свій розрахунок. Хочеш, зроблю тебе щасливою, не хочеш і не треба. Ти не добре думаєш, сказав Миколай. Який дивно, обходячи круг мене, тобі краще говорити в голос. Але ж я не маю голосу, заперечила. Ти що, читаєш мої думки? Я їх не читаю, я чую. Тобі здається, що ти думаєш, а насправді ти говориш. У тебе є голос.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 що ледь-ледь прозирали з-під білої дим тоги. Я була у довгих білих одежах із голови до ніг. Навіть колись моя розкішна чорна волосся тепер стало білим. Невидимі і нечутні струмені вітру колихали мережані сріблом строї маленької жінки. А це справді була я. І розвівали їх за спиною, немов весільну фату. Збоку я сама собі видавалась такою мініатюрною, що, мабуть, мав рацію один із моїх приятелів, коли сказав «Ти така маленька, така маленька, що могла би поміститись на моїх грудях!» «Маленькі жінки, створені для любові, любили повторювати мені світ чоловіки, від яких я цього чекала щонайменше. Але, може, варто було їх тоді слухати?» – думала я, майже милуючись собою збоку. «Не варто», – відповів мені Миколай, – «що мочки стояв дотепер переді мною». «О, ти справді ангел і справжній ангел-хоронитель!» – вдячно прошепотіла я пропустивши слова і подалася до нього, наче хотіла притулитись чи знайти захист. «Ти розчулилась, він провів над головою обома руками. Ти в житті була чулою, і це тобі заважало. Заважало?» – перепитав. «Багато разів, бо дехто користався нею, до того, ж я була тонка на сльози, замість мати кулаки. Добро повинно бути з кулаками? Так вас там учили? А тобі не здається, що іноді сльози допомагали тобі більше, аніж кулаки.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 Я лише створював ситуації, коли бачив, що між тобою і кимсь пробігала іскра симпатії чи довіри, і я вам давав випробування. Найважчі випробування випадали тобі з людьми, які згодом ставали твоїми друзями. Чи не так? Над цим можна було не задумуватись. Ця аксіома виведена мною ще за життя. Так, навіть потенційні вороги, прийшовши випробування зі мною, ставали моїми друзями чи просто приятелями, але не ворогами». Але я обіцяв показати сад. Ходімо. Якось дуже галантно вклонився мені мій ангел і пішов трохи попереду, засліплюючи блиском своєї ризи і тонким, як обіток німбу, що враз засягав над його хвилястим довгим волоссям. «Ти мене спокушаєш?» Промормоців про я ледь чутно. Ангел відповів мені, не обертаючись. «Тут не існує жодної спокуси, про яку чи яку ти не знала би в житті. Кожній людині наперед відомий весь набір спокус» що можуть зустрітися їй на шляху. І люди добровільно вибирають із них ті, що найбільш повно, і відповідають настрою, обставинам, місцю, а вже потім приписують свою слабкість на силі, якщо вважають ці спокуси недостойними чи грішними. Біда в тому, що кожен сприймає спокусу як винагороду за щось, і не знає, якою насправді витонченою, філігранною майже до язуїтства вона може бути. «Спокуса – не винагорода»,